ca la smerire. Și atunci se împirețe legătură cu Dumnezeu și Dumnezeu îl va umili ca o mustă plăsută în pânza preașelor. Cum a spus și Lui Vitor, că cel îl smerit îi iar de cel îl împru îl va smerit. Trebuia prins acest răjmaș al omului, iară, în plasa satanului și la la la din la la la la la la la la la la la la a la la o la o la a la l-a chemat, în la la la la la la la a zis, Adam, unde ești? El l-a ascuns de ochii din. Dumnezeu. Adam, nu va ai mâncat de noi în Doamne, nu eu, ci Eva, femeia care mi-a dat. Eva, de ce ai muncat? Nu eu, Doamne, șapă. Și în momentul acela <sus> i-a recuzat mâna, vii de persoane și prietenească care m au vrut să atunci a sezit în pământ și în pământ mai ge și a lăsat pe trava să nu Popoare, dacă nu a ajuns până la comandant ca să aducă la trăcere, n-a timp. Trebuie să ajungă acolo unde este conducerea poporului încetatului. El de fapt vrea să cucerească pe om, nu lucru, ci acestea erau cap de ori ca să ajungă la sol. Și ca să ajungă la sfârșit trebuia să cerească prima depuță, deci prima defânt a căzut. Dumnezeu are nu și ea a încălța data, dar în gândesc lui și în bunătatea lui a fiană, pe care el l-a rețat, recăzându-o deja aici nu mai pot să stau ca să mă înțelege de ce a fost scos, Adam din terenie. El deja și-a pornit ceasul, în momentul când a refunzat în mărturisire mâna lui Dumnezeu în care ceasul curgerii vieții lui a început să-i placă. Avea să Iar în rest, nici un animal, niciun fir de iată nu s-a găsit pe pământ ca fi de la începutul lui. Deci așa și a dat. El era de măsă, a dat să-și îndoară când va cu făcut părerea de Dumnezeu sfârșit. Chiar v-a luat de arătare. Și cum vedem și noi, oricât am înviu o ființă, nu te dragă, nu te dragă, cât ne-am scrofota încă și ne-am stat ochii de-ată la timp și suspin, nu pot să-l ține ca, el începe să prâncă. Și atunci, cu ultimele suspime de durere trebuie să-l dai pământul, ca ce pământul spre Vigeral, închipuriți-vă, eternul care era atât de curat, nu putea să-și îi doa pe morții, avea să poată cei firme, pierde șantul ceaspre moarte. Și din acest motiv Dumnezeu a spus, din pământ ești și-n pământ spre merge. Spind și pălurindă de-a ta în de ală peții tale. Să lăsăm puțin pe Adam și să venim la Adamul din noi. Ne uităm la noi înșiune că noi suntem Adam și el. Avem porunca Chiar unii la provață părinți care întotdeauna spune copiii de nu te duce acolo, că nu e bine. Iar eu când spun, nu-ți spun doar să mă impunție printr-un sfat sau o columnă, totuși am niște oameni înaintea ta. Am o experiență ce chiar dacă nu am cultura ta și tu în limbi străine și cine știe cât de deștepte tu este mai și el să se salveze, precum și pe cel care l-a luat în spate. Așa și Mântuitorul trebuia să meargă pe călarea pe care s-a dus Adam și a fost legat în pântă ce nu Adam, închipuiți-vă că era ca simțea glasul prorocilor, simțea glasul preoților, care veneau din lumea dar nu putea să spargă zidul în care era, în temița. Aștepta pe altcineva mai puternic care să-l salveze din această gheară negruțătoare și acela nu putea să fie decât Dumnezeu a în trup de om. Ca să scoată pe Adam, adică trupul acesta, să-l scoată spre pe. Noi dacă gândim, timp, materialicești, e femeie, nu putem să înțelegem ce înseamnă în viața cuciului. Dacă nu venea Mântuitorul și să moare, degeaba venea pe Pământ. Dar au trăit și nu se împlineau prorocire, degeaba S-a născut Mântuitorul. Dacă nu mergea înainte, degeaba se va s-a botezat de la degeaba. Dacă se lăsa prins de iubire și îl băteau și omorau, și apoi ce nici degeaba era această jertă ci trebuia să învieze și nu putea să învieze de ca din său de săvârșit și <coughs> om de sfârșit, Iubiți că din joși fiindcă că nu sunt măsurate toate cuvintele și gramaticale. Îmi cer scuze că uneori mai sunt incoerent sau mai pat și gramaticale, dar să știți, asta e gândit cuvința nimeni nu este de sărășit. Vreau să menționez ca nu cumva să vă rămână de zile. Pe crucea băbotei nu am murit Dumnezeului din Dumnezeu Hristos și a munit numai oul că a spus prorocul David și a pus în tuneric ascunderea lui în pe jurul lui corpului. i a venit în pântă cele fecioare Maria, cea mai curată femeie din toată istoria omenirii dar nu că a făit-o Dumnezeu că a fost predestinată, ci ea prin voința ei s-a făcut în tot ce este omul întins spre absolut, fiindcă era mobilată din proprie ei voință cu smerere. În acest motiv vă invit pe toți dacă vreți să înțelegeți și să cuceriți niște înălțini ale dogmele, îmbrăcați-vă în haina smereniei. Mergeți smerit, adică cu un pătat. că momentul când tu te îmbraci în haina smereniei nu se poate atinge niciun diavol de tine. Caută cu colții să rupă, dar nu se poate apropia. <coughs> și Fecioara Maria s-a îmbrăcat în această haină și din acest motiv ea a fost aleasă ca din sângeirile ei Dumnezeirea care a venit la buna vestire s-a îmbrăcat cu trup cu această haină. Vedeți cum sunt nașterile și cred că nu o să fiu unțăr răscrășit. Sămânța pus acolo după în la firească se îmbracă în carne, Așa cum noi ne îmbrăcăm trupul cu o haină. Așa să înțelegeți Dumnezeirea era ascunsă în acest lucru. Să nu faceți o confuzie între Duh de viață și suflet. Și cum am găsit chiar astăzi, am citit într-o publicație referitoare la Domnului, scrisă de un profesor din America, mărit când a ajuns asistent și mare academician în America, făcând niște confinții care nici copiii le fac. Că tucul rămâne veșnic și sufletul moare, probabil că este evreu, și vrea să deturneze mințile creștinilor văzând i într-o vulnerare, într-o nebuloasă, să nu mai știe ce să înțeleagă. Duhul de viață este ceea ce se mișcă, cum au tot ce este viu. Iar sufletul numai este o caracteristică numai a omului. Deci Dumnezeirea din Iisus Hristos era îmbrăcată, ascunsă cu această haină de carne. Era practic nou la dat. Nu era de săvârșit, adică în neputințe. Că vedem pe Mântuitorul cum o stănește, cum înfometează, cum îl, cum, îl setează, cum zâmbește, dar mai mult plâng. Vorbește cu oamenii, deci este om desăvârșit. Singura particularitate este că mintea era dumnezeiască, adică desăvârșit, om desăvârșit și nu nușcat în momenarea păcătării. A venit ascuns Dumnezeu în trupul născut din Fecioara Maria ca să se facă o lucă tare pentru diavol pentru moarte. Văd că din ce oști nu știa că se va întrupa Dumnezeu dar nu știa când și cum. Și când s-a făcut logodna fecioare cu bătrânul Iosif, el a, a pierdut rânduiala atâta de frumoasă care o avea fecioara în A început să intre puțin în ceață. A văzut că s-a născut un fruncu deosebit, dar nu l-a putut pricepe. Mântuitorul a stat în obscuritate. Un copil ca toți copiii, dar ascultător și cu mine. La opt ani îl vedem că pierde feceara Maria și îl caută disperat. Și îl găsește tot în tempul. Și acolo copil de 8 ani de, de prima lecție și de Îi pentru fără de în care zăceau. Atâta personalitate avea acel copil încât că scrâșneau ca niște rei din lința, nu puteau să se apropie de el. Mm -hmm. A venit fecioara și l-a văzut. Probabil în inima de mamă l-a mostrat unde ai fost. Eu și tatăl tău, eu te-am căutat în toată cetatea. Și mai sunt în casa sunt de, sunt sănătos, mamă, și l-a luat acasă. Că eu fi datul o bătaie, să nu, știu Dumnezeu știu. Dragi credincioși, dar nu l-am găsit la joacă cum vă găsiți copiii voștri sau niște lucruri de însoțire cu copiii rău pe Era diametral opus, mustrat, fără de legile cu sinagogice, Fată pentru care și împărătați a început să pliceau că ceea ce s-a născut și așa știa este Fiul lui Dumnezeu. Dar i-a rămas în aceeași smerenie. Nu se mântreau, cum vă mântiți frății lor fai, o trați la mea, mai știu eu din păstrăină, fai de ce formă are și o duc la vite, ca să danseze pe bară, la restaurant, o să mă știe. Vai, dar o tras la mea mă într-o postură frumoasă în societate. Hai să te vezi cu mama sau tată, care te mântrești cu niște lucruri atâta de mizerabile. Nu am văzut la 30 de ani același om supus legei care merge la Iuban și Săbătate. Nu înainte, ca o zile, atâns ca orice frunte de vreau, suferind durerea în împrejur. Dar fiindcă El era Dumnezeu, era și în putere de a creda noua lege. Fiindcă mulți știți de trăierea împrejur, cei care nu știți, nu pot să o spun. Dar mm. noua tăiere împrejur, care se tăie, cheamă tăierea împrejur a inimii, e greu de înțeles și aș vrea să o explic puțin. Așa cum tăierea împrejur a băiatului era o tăiere a unei frisosințe, așa și tăierea împrejur a inimii, Adevărul, vorbindu-se, nu este altceva decât trăirea în jur a ceea ce este un exces de lege. Cum spunea Apostolul Pavel, toate sunt bune, nu toate de folos, toate sunt bune, nu toate zidete, toate sunt bune, dar nu aș vrea să mă vin lui de ceva. Dumnezeu ne-a închegat pe noi prin popor. Ne-a dat pe care să ne bucurăm de viața înconjurătoare nouă. Dar ne-a dat și leze. Și nu a dat lege doar să se afle el ca un despot pentru noi. O simțim noi și o punem noi. Că dacă în vântul tău de vin, inima se și tot să bezi și pe o un mult ajungi. Ia și mănâncă până ți se face burta cu un tău și pe urmă ți se și din aproape în aproape înțelegeți ce este acest exces. Deșterirea deci, împrejura inimii este să ai un cu cumpătare în viața ta legică. Și aceasta o vedem în toate compartimentele vieții. Deci așa și Domnul Hristos a venit și ne-a lăsat frumoasa legea a creștinești din apă și <coughs> pe care El a împlinit a dar și iasă la o Se numărau ani peste 31, 32, 33 de ani, timp în care a făcut cutremurătoarele în minuni în Ierusalim și în jurul Ierusalimului, dar în rândul poporului mesian. El știa cu cine a dat să se confunde cele trei partide care guvernau. Ierusalimul, în timpul acelia care era sub stăpânirea romanilor, Sadukei, farisei și Cărtularii și erau vinit, bineînțeles, bine ai sinagogii. Mustrându-i pentru faptul că ei stricase sinagoga, o stricase nu ca zid, ci în dogmele ei, cum vedem astăzi, au umbilat frumusețea Bisericii și se folosesc ca o casă de... Tine îi mustrea să-și îngrete cărările fără de lecilor și acest lucru nu cânta pentru ei. Și toți mai treceau cu un cap de acuzare, până când s-au primit trei ani și jumătate din propovărirea Domnului. Iar și Dan spuneau spuneau când l-ascultau în cuvintele lui, până când chinui sufletele noastre, nu te mai suferi, au început să explodeze Ce rău le a făcut, dacă numai cât le spunea, îndreptați-vă viața că nu este bine unde conduceți poporul, îl duceți spre moarte, îl cu Dumnezeu. Ați văzut frățile voastre că în casa frăților voastre sunteți ca preoți, mai mici, că ce înseamnă, cu excepția de așa sfinte, învață, dar se învețe drept. Așa și frățile voastre. Când vă învățați pruncii, sunteți pregurile. Și ce învățați rău? Dar dacă tu ești rău, fama, și îi spui, fata mea, cum să nu fumezi să fii tot? Sau tu, nu nostru, n ce cercei în ureche, așa e la mod. Atunci și latăl tău cu care îți trănești este aceia sânagoge de atunci. Și dacă Intuitorul le spunea, era logic că ei, fiind prinși în această cacamă, nu puteau suferi și spuneau și se sfăteau trebuie să murim trebuie să găsim ceva. Timpul se apropiau de finalul vieții pământăști a Intuitorului. Domnul Hristos în nevinovăția lui Mergea pe aceeași căreare cu ascultare la scutare Tatălui De fapt, trebuia satana să muște din această mâneară. Ați văzut, frății vase când pescarul duce ca pește. pe mare în roadele. ce prestanță, ce valoare mai are în fiermele care este deja omorât în acum Dumnezeu. Din acest motiv și Mântuitorul a venit în chip smerit. Trebuia să fie pus vierme, adică această haină frutească în cârligul Dumnezeii. Dumnezeirea care era în trupul lui Hristos era deja cărnivul Tatălui Ceresc. Trebuia să nuște din această mănală să se lobească satana care se punea moartea. Că niciun om nu-i scăpa. Îl în toate păcatele și apoi, după cum era rânduia la firească, Dumnezeu îi secera viața că numai lui îi s-a căzut și se cadă de-a lua viața, el fiind stăpânul vieții, trebuie și el trebuie. Diavol nu are voie și nu are putere ca să ia viața, nici măcar la o musteră. Deci Mântuitorul a împlinit această prorocie a prorocului David de a fi un vierne, metaforic, dar fermele pentru diavolul. Când a văzut pe Domnul că este drept nu mușcă de nicio moment, nu ca nebunii zilelor de astăzi, ca a venit Maria Magdalena, vai de mare, vai de mare, și nu mai putea Mântuitorii, dar dreptul grosul la nebunește să mai gândim lucrurile astea. El fiind zilitorul și al ei, și al tuturor oamenilor, și tot ce este pe Pământ, se cucerea Mântuitorul la o femeie. Dar omul când e nebun deja nu mai îngrijituiește nimic ca nici nici, nici toți, toți nebunii lumii. Dar îi lăsăm pe aceea nebunia lor care cine se ișește. Și iată-l pe Domnul, văzându-l diavolul că nu mușcă din nicio momeală și a dat seama, că acesta este un om cum n-a mai fost pe pământ, nu putem să ne atingem de el. Nu mușcă din nicio momeală noastră. Și-ați văzut frățile voastre pun noi oameni fi mușcăm din ori ei în pahar de vin și te-ai învățat. Azi ai fost comprins, mâinești confort. Ori ele ai fost fecioară strălucită și mâine o târgă. Iertați-mi cuvintele, dar acestea sunt toleranțele în care te omul. Dacă nu are mintea. Vă suntul diavolul pe Hristos că este om de săvârșit mănâncă, stă de vorbă, se odihnește, dar nu-l poate prinde să impacientat. Și așa cum a făcut cu Adam în Eden, că nu putea să ajungă direct la Adam, și că a ajuns prin care era ajutorul lui. Tot așa și aici, direct la Hristos, nu putea să ajungă. Din cauza că diavolul simțea Dumnezeirea din acest om, Dar nu putea să priceapă dacă ăsta este mesia sau nu. Și atunci a început să intre în oamenii care lucrau pentru el. Că oamenii iubiți de dincioși sunt prinși de savana și făcuți ca niște rog și ca să fiu pe graiul frăților oameni. vedeți o târfă de centură ea este un pește este un vierme care i-a pentru oarecare oameni să-i bage în păcat să-i tăvălească sau un pețin tot să bage o chipul lui Hristos sau un criminal acela este un fel de somn. Zombie este un om care nu are discernământ și unde îl duci, acolo se duce și execută robot. Așa și diavolul, găsându-i pe evrei timpul acelea și mai ales corifei în sinagogie, că zăcea un mocil la păcatului, i-a făcut urope. Și ce a zis? Nu, eu nu pot să-l omor, omorâți în voi, că e de pe voastră, că om cu voi. Eu sunt numai autor moral. Iar cărturarii, saducheii și fariseii nu se puteau apropia de Mântuitorul decât să rupă din cei 12 apostoli pe unul și să-l facă trădător. Domnul Hristos fiind Dumnezeu știa că cineva dintre cei 12 apostoli trebuie să-l vândă, că era scris în scriptură dar pentru cei stes la minte care știu să de ce cuvântul minte facete, le spun, nu Scriptura a fost scrisă ca oamenii să se modeleze după Scriptură, ci Scriptura este scrisă insuflată de Duhul Sfânt ca așa e execută omul, adică a anticipat, cum de voastre dacă vedeți un copil, sau pe cineva drag la a luat o de prăpastie și îi vezi destul de clar, măi copilul măi, te duci în prăpastie, nu e bine. Oare tu dacă îi spui anticipat, ei prorocit și el merge după cum ai spus tu? Ci tu știind că drumul pe care merge și s-a înscris se duce în prăpastie? Ei spus, dar dacă el nu e execută și nu vrea să-ți asculte sfatul, degeaba să trăiești acolo, când deja chiar morții este nu. Așa și Sfânta Scritură a fost arătată și spusă că unul mă va vinde. Acel unul, oare, a fost predestinat? Nici cum. El a venit singur, nu l-a luat cu arcanul la a luat în iau unul la oaste oameni, ce l-a luat Mântuitorul cu acești gândășii și l-a înscris în numele apostolului. cum au fost și ceilalți. A fost înnobilat mai mult decât toți ceilalți apostoli. Avea numele cel mai slăbit de Iuda. I-a dat o milă sata lui Iuda. Era mereu lângă mântuitor Și totuși Știți vorba că pe cine mântâi și iubești mai mult acela cuvinte. Ce grept avea Iuda? Cu ce a fost el frustrat în zilele când a fost lungă Mântuitorul? Cu ce a fost necletățit ca să facă acest sacrilegiu să-l pe scumpul său l domn? Mai ales că a fost prezent la toate minunile care le-a făcut Mântuitorul, nu ca omul, ca Dumnezeu. Ca om au făcut in un și cei de după proloci, dar chemând pe Dumnezeu un ajutor, până la Hristos chema Dumnezeu de Abraham, a lui, Iacob, a lui Isaac și a lui Iacob, fiind în ajutor. Iar după Hristos, ziceau apostolii și ceilalți, în numele lui Isus Hristos, ta ridică, pe numele lui Isus Hristos, umbră în numele Lui Iisus Hristos în fie. Deci iată dragi credincioși că Nuitorul venind a făcut tot ce a fost cu putință pentru toți oamenii ca să nu aibă cuvântere tot și ce ce poate să spună Iuda la judecată, Doamne, mai frustrat cu acea, cu acea problemă, mi-ai făcut nedreptate față de ceilalți apostoli? Nu poate să răspundă la acest lucru, absolut nimic. Din cauza că cu nimic nu a fost Hristos vinovat față de persoanelor care au. Dar el tot cugetând și stând împotrivă mereu, fiindcă un rebel, trebuia cumva să se coacă buba în ea. Și buba s-a copt când acea femeie păcătoasă i-a spălat miri mir, de Domnului și le-a spălat cu până la șters cu Îl durea pe el de săraci, vai de mine că să vândă mirul săracilor să punem plânta lui, care tot elastica. Dar vrea să scoate răutatea, nu suporta smerenia acelei temeri. Și apoi mai mers, asta fiind miercuri, iar sân, e, joi am mers la cină cea de Tana, unde Domnul Hristos a spus unul în această seară mă patinte. Satana a plecat Iuda. În momentul acela, prin cugetarea lui, a primit pe Satana în inimă și n-a mai putut să mai dea Iar foc. Iarăși revin la omul din noi. Vedeți, frățile vase, că noi în drumul vieții noastre suntem urmăriți de darul lui Dumnezeu, mușcăm din mamea, dar nu rămânem cu cerințele ea. În momentul când Dumnezeu și ia darul, atunci intră diavolul în om și omul nu mai poate ieși, din acea culpă în care, cu propria lui voință, a intrat. A gândit acea momență. Și dacă ai vrut-o, du Și am găsit, pot să vă spun, și fiindcă nu nominalizez, nu este o de la mărturisire, oameni rebeli care atât au încercat, plec, plec, plec de sub tutela și mama, nu mai suport și unde au căzut. În cele mai grele aviuri din care cu grele mai este să se mai ridice. Așa și satanul Zi și noapte fugetând mârșa față de Hristos, a intrat Satana în el și în momentul acela deja a devenit un robot. L-a dus la culda cărturarilor, a fariseilor, a arhie, Și ei tocmai atunci s-au adunat zicând în plenul lor ce să facem cu acest om că tulbură toată cetatea aproape e paștele nostru peste două zile în paște de ce să facem? să să omorâm. dar cum avem nevoie de cineva și tocmai atunci a ieșat iuța de ușă. ce vrea să nu știm cum să ajungem la domnul tău eu da. ce creți în dar 30 de ani bate în calm bate în calm gende 30 de ani au și întins parola. Eu știu că el la noapte se va duce să se roade și știu locul unde se roade. Va merge cu ceilalți ucenici, grădina Ghezima. Voi veni să amate. și parola rămâne între noi. Merg înaintea ostașilor și pe care eu îl și îl slăduți, acela să prinde. Așa am și făcut. Iar Domnul s-a lăsat prins. Apostolul Petru Fiind mai părpătos, mai impulsiv, a scos sabia și a tăiat în vechea unei slugi, a Și atunci Domnul Hristos nu spune, Pe, pune sabia în teatră, că cine scoate sabia de savie a murit. Au, îmi este mie cu neputință ca să cer legioane de îngeri să mă salvez aici, dar înainte a pus în temă Mântuitor pe ucenici, să nu vă smintiți. Să nu se smintească de persoană Domnului. Adică cum să se smintească? Până ieri făcea minuni ca un Dumnezeu și nimeni nu se apropia. A, a ridicat din morți, a vindecat oameni fără șansă de vindecare, a alungat ducuri de necurate și le-a alungat Încât că și Duhul cum spunea Iisus fiul lui David, de ce ai venit să ne muncești mai de vreme, l-a și nominalizat cine este. Oare acum era cu neputință să se salveze din mâinile unor bunoare ale societății? Că nu erau niște oameni înțelepți, având vis numai măcar de bunul simț, ca să lege pe o la de societate, cei care au venit și la vreme dar s-a lăsat prins. Și de asta i-a prevenit apostol apostoli când mă veți vedea prins, umilit, bagiocorit și chiar omorit să nu vă că eu sunt un fals. Eu sunt tot același, dar mă las umilit ca să muște satana din aceste vierme de care a spus prorocul David. Că trebuia să ajungă să muște din trupul mântuitorul, ca să treacă prin moarte. Domnul trebuia să treacă prin această parte ca să ajungă acolo unde era săpâl, a persoana care era cea mai înprituită să ajungă acolo, dar nu fără de moarte. Și iarăși spune, nu că ar fi fost nepit Dumnezeu să o scoată de acolo sau că ori păcăia în lume cu lanterna să cerceta și unde-o fiada. Ce este a spus lui Dumnezeu în iad, în cer și pe pământ? Dar trebuia să-L prezente. Și această dreptate trebuia să o facă Domnul Hristos după cum și diavolul a lucrat biclan cu omul. Tu, cu zidirea mea, ai fi crezut-o și ai lucra mortal, îți arăt și eu că voi lucra cu tine nu mortal, ci îți voi arăta diclenia ta a lucrului tău. Că nu a fi trenit cu nimic Dumnezeu pe iaur, ci doar s-a făcut umilit, mușcă din aceste fire care este trucul și trecător și atunci e gata. Dragi că din cior și atunci. L-au dus evrenului la răsticnire, după cum a spus ani și în alte cuvinte, l-au scos afară din cetate ca pe cel mai mizerabil ori. în cazul de, de părită. Ha, știți unul cum a vorbit cu domnul Iisus, celălalt la o în asistența aceea obscenă care dorea moartea Domnului. S-a făcut întuneric în trei în ceasuri în ziua aceea, și la la nori aceea Domnul Hristos nu înainte de a spune mesete, sete și-a dat Duhul pe cruce, așa și spune, adică fire omul nostru a venit. În momentul acela, după cum fiecare om avea pământul și după plăstenul lui Dumnezeu ca să meargă în iad, așa Domnul coborat în iar, a trecut de ușă și mergea tocmai mai în adâncul iadului unde era legat, fără șanse de a se împărdi Adam. Și atunci se împlinea un alt cuvânt al prorocului care îi deschideze forțele voastre și vă deschideți forțele vești. Și va intra în peratuslavă. Diavolii așa s-au spăimutat în momentul când au văzut că toată în înconjurătoare omului și-a adus contribuția ca într-un glas, ca într-un cuget, că acesta este ziditorul cerului și al pământului, nu mai putea da înapoi. Deja era condamnat, orice ar fi făcut nu să mă gândea, da înapoi să mă dea jos de pe cuget, pe Domnul. Și s-au trezit cu Domnul în același glas, gând la porțile nu a dat cu topor, nu a pus bombe, n-a făcut absolut nimic. Și doar a spus, deschide ca să intre împăratul palatul Câte ginga și-a putut să lucreze? A venit cu bun simț până și la iad. Mai omorât, că eu nu te urez. Hai, te rog, tremurau de frică. Și momentul când a disa trebuia, au plesnit la fel cu care era să repara. Întinzându-i mâna, cum spunea și în pastorală pe-a sănțitului Tocorier, treapta le-a și stânga e, pe cum avem și aici. Și atunci a scos întâi pe cei care nu așteptau de multe Și după ei au venit descendenții lor, dar nu toți, ci numai cei care au crezut în adevăratul Să ne gândim și la cuvântul acesta. Dacă i-ar fi scut un Dumnezeu, Hristos pe toți din ea, care erau morți până atunci, făcea o nedreptate. Cum avea să-l scoată pe faraon de vreme ce a pierit în nebunia lui? Trebuia să-l scoată și pe primul împărat al Pământului, pe Nimrod, care a făcut turnul în Babilon, Trebuia să-i pe toți criminalii prorocilor. Pe toate târfele lumii trebuia să-i scoată la înviere care a murit, ocărându-l pe Dumnezeu. Și dacă îi scotea pe aceea, cei de astăzi n avea să cârtească împotriva lui Dumnezeu, păi Doamne, cum ai făcut clemență cu aceea și ai scos la înviere, scoate-mă și pe mine. Deci a scos numai pe aceea care au murit în timp după Dumnezeu cel adăugat. Așa putea să-l scoată și pe care l-a oferit pe cruce pe Mântuitorul. Dar urmărind dialogul dintre cei doi, unul s-a pierdut, iar celălalt s-a mântuit că pe cruce a spus Domnul, Amina, în zicție, astăzi vei fi cu mine în Prima persoană cu care s-a dus Mântuitorul în Urai nu a fost un drept, nu a fost un corifeu al sinagogii, ci a fost un tălhar. Dar cum? la curățat simțit din tuturor Duhului Sfânt. Și de ce? El, atunci în crampele morții, fiind în acele chimuri ale morții, a cerut de la Domnul, prin credința care a arătat-o și dându le pe nasa arhelezilor care erau topți de atâta carte, a cerut mântuirea de la Hristos. Iubite din ceo și mulți ignore. Astăzi, învierea Domnului, precum și identitatea lui Dumnezeu. Crezi că <coughs> sunt mafaldă cum este o vorbă Dar Dumnezeu tace. Tace și rădă pe tot. <coughs> cum ați și spus, soarele răsare și peste drept și peste nedrept. Îl rădă că doar o mie de ani înainte de Dumnezeu este ca ziua nu de azi nici de multe, a de el care nici nu mai există că, cum am spus în începutul cuvântului, omul indiferent cine a fi sub soare, îi se cade ca o dată să moară și apoi să vină judecata. Așa îi se rânduiește fiecăruia dintre noi. Ori crezi, ori nu crezi, Dumnezeu nu se războiește cu tine. Te las. ce dacă cum mai crești un pierne într-o masă de cadra pe dar ca să fie cred Dumnezeu în adevărul Lui, dacă eu te-am înnobilat și ți-am viață și tu te războiești cu mine, mă ignori. Oare credeți frății de masă că Dumnezeu are nevoie de laude? Să i stricăm, să țipăm în biserică? Sau cum mai fac unii? Schimb o să iei și pun niște metanii de parcă în astfel. Sau pun câte o pe icoane, nu și urmă. Nu. El îți cere adâncul sentimentul din vulgările acela neatormit de frate. El îți vrea inima smărită și umilită. El îți vrea să comunici tu cu el puțin, dar cu Nu-ți vrea un buchet în tot, o floare cât de mică să-ți fie, dar măcar stilată și cosmetizată, Doamne, atât pot să-ți dau, nu, nu pot. Ce putem noi să-i dăm de Dumnezeu, să vedem ce totul este al lui? Are el nevoie de aur, de argine? Are el nevoie de puterea celuilalt? Nu sunt cei care pot să-i aducă. Nu e tot Pământul și tot Universul de care noi ne putem vrea. Ci acel sentiment care nu mai vom poate să-l dea. Nobleța, chipul. Cum vă cere, sau cere noi, între noi, în comuninat dintre noi? sunt Suplinta ori și de altii, nu trebuie nimic, niciun plin de linte de la tine. În ce îți cer la tine sentimentul acela ca o curat, puțin, dar curat. Aceasta cere Dumnezeu. Iar dacă noi suntem într-o continuu somnul meu, suntem atât de indolenți, tot amânând de astăzi pe mâine, putem să devenim ca o iudă, putem să devenim ca cei care l-au dat spre sau putem să devenim ca Pilat, care, fiind într-un scaun de judecate, nu a mai putut da înapoi. De ce? Ținea de scaunul de judecate din Ierusalim, că era între două făci prins, Pilat. Efraimii, injectați demonii, spuneau, dacă nu-mi să se răstignească, cum zicem noi, te vom în împăratul și te va expuza din scaun. și vei fi de îngețuitori cu noi. Iar el, ținând de scaunul cu așa intrare, a zis ca ei. Mai ales că -a, a venit și soția lui scumpă și i-a spus, nu face niciun rău acestui om. din credincioși, și astăzi sunt atât zabilați, sunt atâtea iude, sunt atâția saduchei, parusei și părturați. Sunt oameni care, într-adevăr, vorbesc foarte stilat, atât de retoric și plângi, de tânge la sufer, dar n-are duc de viață. Nu pătrunde prin acea a omului, aude, dar nu pătrunde, nu zidește vedeți în mâna asemănătorului e plină de semănțe. Ea se duce după firescul ei în pământ, dar dacă nu are viață în ea, forma are. Dar dacă nu are viață, fiind toate condițiile de să răsară din ea, ea cu dacă e moarte, nu răsară. Ca o mamă care are noaptele ori alătându-și copilul, îl trimite spre noapte, Dragi George la timpul acesta au părut atâția Hristos nicimoși. Nu rămâneți! Uimiți de cosmetizările de care se fac, cu fel de fel de leduri a smântului, slurpe de piere pe s sau cum să mai fac la zilele Iașului, într-o parte se în partea cealaltă, mamă. Mii de oameni stau o simțită între să meargă la Sfintele Maști, dar în și nu te facă pe de locul acesta o ne-o să pe scenele rock. Dar aceasta este problema Celor care fac această organizare și are cine se judece, un spre bine, spre rău. Problema noastră este să ne vedem de identitatea noastră, de problemele noastre intime, numai legate de noi înșine, ca particular, ca omul în sine, în chip și lui Dumnezeu și Dumnezeu în nostru. Iată, ca cele evenimente care au scuduit din temelii Ierusalimului, pe unii au oprit și pe unii, pe unii au dus în estaț. Luca și Creopa, nu vreau să vă mai țin mult, care mai târziu aveau să a apostoli, au fost și ei merg salindu la timpul au fost prezenți la tot ce s-a întâmplat. L-au văzut pe Mântuitorul, chiar Luca, care avea și cunoștință de medicină, a fost prezent când a fost prins Domnul riscos în grădina Gherzima. El s-a așa ca un copil în grădina noaptea și s-a învenit în ceașa. Și ca o că s-a străcurat dintre tufe ca să vadă mai bine evenimentul acela. Și unul din asta și l-a văzut și a alergat după el și când l-a ajuns și a pus mâna, Hai de haine el s-a, desfășurat și bun a rupt-o de fugă. și acela a rămas cu ce așa în Și pentru el, era să devină mai târziu, Evanghelistul a dat să nareze prinderea Domnului Hristos așa cum a fost. Dragi credincioși aceștia, din în la răstignirea Domnului Hristos, mergeau în apura de cu mine ca. Erau osteniți și de ani de foame, de sete, de spaima Ierusalimului în timpul acelui an, dar și în cristal de cei i s-a întâmplat doar. Și mergând spre mal, o cale destul de lungă și ușoară pentru trupurile lor ostenite, vine un oarecare de din urmă și era necunoscut. De ce vorbiți zicându-i cel care le ia Corpind de ce s-a întâmplat în Ierusalim, dar ce s-a întâmplat? O, da, tu nu știi, nu știu nimic. Păi, singur ești nemernic aici în Ierusalimul ăsta? Uite cum a fost prins Hristos și l un îmbătut și l a și l a răstecnit. Păi ah, de mine, așa s-a întâmplat, așa s-a întâmplat, chiar tu nu știi că oameni că ești n a ajuns ca să se o cala spre Mausă, s-a făcut că merge mai departe acest străin. Hai, dacă tot ai mers opostată cu noi, hai cu noi acasă ca să mai discutăm, că văd că ești pe limba noastră. Bine, hai că merg. Și mergând de acasă, s-au la masă cum era obiceiul creștinesc și au oamenilor, cauza timpul acel, și și mai bucura să fie șase la fel. Au pus pâine pe masă, iar străinul a luat pâinea și a bine În momentul acela, după cum au văzut că au bine cuvântat pâinea străinului, i s-au și deschis ochii, ca și disparitor. Și așa, în au rămas, de ziceau, în sfârșitul mai bine, nu mai vedea. Iată cu cine eram. Tocmai cel care, fost. Că l-am văzut cum a binecuvântat pâinea și cum a și dispărut și și-a dat seama că a Le-a pierit o că căi și-au oboseat la timpul care l-a petrecut în Ierusalim și s-au dus pușcă înapoi în Ierusalim, îngroșând rândurile celor care propovăduiau deja învierea celui care a lipit pe muntele am pierdut cam fiind Dumnezeu adevărat și om adevărat, pe care noi l-am lăsat la comentariu.